Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa wa salatu wassalamu ala rasulil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rambishrahni sabri wa yassirli amri Wahidun adlatan min lisani yakadu al-kawli Ramban aftah bainana wa bainan khawmina bilhakdu wa anta khairul Subhanallahi wal illa ma arantumana innaka antal wa la hawla wa la quwwata illa billahi al alim al azim amma ba'du usian dan puasa tuan ngaji tuan puan ibu bapa muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi diampuni mudah-mudahannya oleh Allah Subhanahu Alhamdulillah, nama sekali kita syukur kepada Allah Ta'ala Pada malam ini kerana Allah masih mengekalkan Iman dan Islam pada kita Yang keduanya, Alhamdulillah juga kita syukur kepada Allah Ta'ala Kerana Allah Ta'ala masih lagi pilih kita Untuk dapat sama-sama berada dalam majlis yang cukup mulia ini Mudah-mudahan Hari-hari yang kita dengar Pesanan daripada Allah Pesanan daripada Nabi kita ni Akan mengelakkan kita daripada uh, Mempunyai hati yang mati eh. Kerana Hati yang mati ni lebih teruk daripada Batang tubuh yang mati Kerana Bila hati Bila badan kita mati Dia akan mati bersama dengan hati kita Tetapi Orang yang hatinya mati dia belum belum belum tentu badan dia mati. Maka di waktu sebaitu mati hatinya lebih teruk daripada mati jasat atau kematian tubuh. Insya-Allah hari ini kita akan baca dua tiga potong hadis lagi. Mudah-mudahan Allah permudahkan kita bagi faham dan kita memahami dan yang paling penting kita adalah azam dan niat sebesar-besar kalau benda itu berbentuk amal suruh yang kita boleh buat Kita akan cuba buat walaupun untuk malam ini ada Ya Dan kalau bentuk pengetahuan, Kita ambillah pengetahuan itu sebagai Tambahan kepada ilmu yang sedia ada Auzubillah minasyaitahirrajim Bismillahirrahmanirrahim Anjabir radhiyallahu anhu Daripada Jabir radhiyallahu anhu kata Kala Rasulullah sallallahu alaihi ma khashitu ala ummati kibarul baqal wa madawa matunau wa kasal wa taqul yaqin Nabi kata setakut takut aku pada segala bagi mendekati atas umatku Nabi kata, antara perkara yang aku paling takut sekali berlaku kepada umat aku, inilah benda ini. Tu. Haa, ya? Aku takut sangat ni. Setakut-takut so, ahsyat. Maknanya, bukan takut tapi aku takut sangat. Haa, kalau benda ini ada kepada umat aku. Yang pertama ialah kibarul bapak. Ataupun kibarul bapak. Yang ini peruksa. Peruk besar ni bukan barai Yang ni kuat makan Dia ada juga hak jenis Makan tak kuat tapi peruk dia besar Ada yang makan kuat Peruk dia kurus Itu nah, yang jadi Kena selidiklah dia makan kongsi dengan siapa Makan banyak Bagi pinggan habis Bagi talam habis Tapi peruk dia okey, ok nampak? Jadi kena, kena tanya Tuan Guru Dato' Arun Dia nak nampak Ini tak satu yang makan macam Jadi Jadi um, yang Nabi takut ialah kibarul bakl Ya'ani makan banyak Ya'ani perut besar ataupun makan banyak Sebab itu Nabi ini dia makan ketiga dia makan ketiga dia lapar Dan berhenti sebelum dia kenyang Malah kalau kita tengok ya Antara banyak-banyak perkara yang Nabi ambil berat sekali Ialah dua perkara lah Iaitu makan dan minum Ini Nabi ambil berat sungguh ya bukti nabi ambil berat yang pertama sekali untuk seseorang itu makan dan minum dia kena pastikan yang dia nak makan dan minum tu ialah halal Itu satu halal dari sudut dia punya bahannya yang kedua mesti dipastikan cara nak dapat tu halal juga ha. ya ha. yang ketiga iaitu nabi menentukan kaedah untuk makan dan kaedah untuk minum yang begitu detail sekali. Berbanding dengan amalan-amalan harian biasa. baca tidur. Tidur Nabi baca. Baca bismillah. Mulakan daripada lambung kanan. Begitulah dua tiga perkara saja, Tak banyak. Tapi makan minum ni. Begitu sekali detail Nabi bagi. Nah. Yang keterusnya. Nak tunjukkan makan minum ni. Benda yang Nabi amat, amat ambil berat. Iaitulah adanya doa lupa kalau makan dan kalau minum Dia berbeza dengan amalan lain Lupa pakai baju, tak ada doa lupa pakai baju Kau buka, kau pakai balik Tak ada doa lupa pakai baju, tak ada Doa lupa masuk jamban, tak ada tak Kalau masuk-masuk kau terlupa, kau keluar balik, kau masuk balik Tak ada, ada doa, tak ada Tapi makan minum ni ada doa kalau terlupa Kenapa Nabi ambil berat sangat benda dua ni? Ha, kerana Benda yang makan dan minum tu masuk dalam perut Bila masuk dalam perut Dia jadi darah daging Dan darah daging ni lah yang bakal menentukan Pertama perangai dan akhlak dia Yang kedua besok ni Apakah sebab Nabi kata Daging yang dibina di atas benda yang haram Maka tak ada yang lebih layak melaikan apinya Begitu sekali Nabi Atur tentang makan minum. Cuba Sebagai contoh Dalam makan dan minum Nabi kata makan tangan kanan Jangan makan tangan kiri. Jadi maknanya Nabi galakkan kita makan dengan tangan kanan Makan dan minum sekali dah ni ya? Nabi menggalakkan sangat Supaya umat dia makan dengan tangan kanan Walaupun tidak dilarang Menggunakan tangan kanan Yang Nabi paling tak bagi Makan tangan kanan Tak, tak faham ya eh? Saya ulang eh? Tak faham nampak bahasa. dalam whatsapp Baik Nabi dia galapkan suruh makan dengan tangan kanan Maknanya Makan tangan kanan Walaupun Nabi tak larang Menggunakan tangan kanan Pakai gepu, kasudu, ka... apa? Chopstick lah ya. Yang Nabi tak bagi, makan tangan kanan Jadi <SILENCIO> Nabi tak bagi Apa kekau tangan kanan ni, eh, tak boleh ha, Makan dengan tangan kanan Walaupun tak dilarang Menggunakan tangan kanan Yang Nabi tak bagi, makan tangan kanan <SILENCIO> Baik <SILENCIO> Apa makan, makan tangan kanan Baik Jadi kita tengok dalam bab makan pula Peraturan je Nabi suruh basuh, apa tu? Sebelum makan, Nabi suruh ma basuh tangan. Jadi kalau kita makan pakai sudu, tak basuh pun tak apa. Kita dah tak dapat sunnah basuh tangan tadi ni. Bahkan Nabi kata, bila kau basuh tangan, jangan dilap tangan yang kau basuh itu. Biar air tadi, mendapat ada keberkatan. Air basuh tangan ni, ada keberkatannya. Kalau kita tengok kepada ulasan ulama tentang basuh tangan saja. Ada dua keberkatan yang akan diperoleh oleh orang yang basuh tangan sebelum makan dan ada dua keberkatan yang diperoleh oleh orang yang basuh tangan lepas dia makan. Ni basuh tangan yang tadi tadi ni. Ah, saya rasa takat malam ni takat basuh tangan je ni. Lah itu kita bincang lain kali lah. Baik. Apa apa kedua keberkatan yang diperolehi oleh Orang yang basuh tangan sebelum makan, apa keberkatannya? Baik, yang pertama, keberkatan yang yang boleh diambil, yang boleh didapati oleh orang yang basuh tangan sebelum dia makan, yaitulah makanan yang biasanya pada pandangan biasa, tetapi cukup apabila dimakan. Ini keberkatannya. Kita tengok biasa aja hidangan ni, tetapi teruskan dia akan cukup. Bila makan basuh tangan tadi ni, dia akan merasa cukup Macam juga kita makan tangan kanan Satu hari Nabi dengan enam orang sahabat makan Tengah-tengah makan mari seorang badui nak tumpang makan Nabi pun panggil lah ha, Marilah makan sekali Sampai habis makan, sahabat seorang sahabat kata Rasulullah tadi tadi kita mula nak makan Tadi duk rasa cukup ni, Habis makan tak cukup Kenapa ni? Nabi kata kita awal tadi kita pakat baca bismillah semua Tapi ada seorang masuk kemudian dia tak baca Sebab dia seorang semua kita tak cukup Itu nah, tak apa itu baca bismillah Kita nak pergi basuh tangan dulu Itu keberkatan yang pertama Iaitu makanan yang kita tengok pada kadarnya biasa Tapi cukup dengan berkatnya basuh tangan tadi yang, kedua. yang keduanya Keberkatan yang kita dapat daripada basuh tangan sebelum makan Iaitu menghindarkan daripada bahaya Penyakit dan sebagainya okay. Apa pula Keberkatan yang dapat Kepada orang yang basuh tangan Lepas makan Basuh tangan sebelum makan Nabi tak bagi lap tangan Kita basuh tadi ni Tak basuh aku makan dengan tangan eh, Jangan duduk lap-lap lah Eh geli Ustaz ada air Air tu air tangan kau Kau geli buat apa Dengan ya. Tidak nah. Dua minggu lepas Saya ada kulit muslimat Ya InsyaAllah Saya tanya dengan muslimat semua tu kaum ibu Saya kata kalau kita ni Hidup-hidup zaman Nabi Sanggup tak kita minum air liuk Nabi Saya tanya Sanggup Saya kata betul je kan ni InsyaAllah Saya kata burung je eh, ni Burung je eh. Saya kata betul kan ni saya Kata saya kata, kita boleh cakaplah sanggup minum ayat liuk Nabi. Hari ini, Nabi kata lepas makan jilat jari pun ramai. Tak buat sebab geli. Bukan jari orang, jari kita sendiri. Nak minum ayat liuk Nabi. Cakap senanglah. Kambing biri-biri makan berdiri. Lu fikirlah sendiri. Nah, Nabi suruh kita jilat jari makan pun geli ni nak makan air yuk Nabi jangan cakap burung kan? ok, baik Nabi bila makan, dia suruh kita bentang safrah safrah ni apa? Arab Melayu panggil pun seprah kan? Arab panggil safrah, tahu kenapa Melayu panggil seprah? tak tahu nak? dia kain kecil kan? bila basuh, kita sekali perah jadi dia panggil seprah dia asal namun tu dia kaya kecil, bila kita basuh, kita perah dia jadi seperah seperah maknanya sekali perah kenapa Nabi suruh pakai soprah Nabi sebut, dia bukan saja suruh pakai soprah dia sebut, kenapa aku suruh pakai soprah supaya makanan yang jatuh, kamu boleh ambil kita ada soprah pakai, jatuh, bulung bulung buang jadi apa? apa manfaat daripada soprah tadi ni? Nabi suruh pakai seprah Supaya makanan yang jatuh boleh ambil Kita tak separuh elok lah Jatuh makan tak ambil juga Kalau macam tu tak yang pakai seprah Pakai dua perak Baik Itu jadi keberkatan Pada apa yang dapat orang yang basuh tangan Lepas makan Dan basuh tangan lepas makan ini sunat dilap Ha nampak tak awal makan Jangan lap lepas makan kena lap tanah ni tak payah basuh tadi tak kira lah dengan apa pun basuh pun lah ya. kain kita dan baju kita apa ke tapak kaki pun ada gadang-gadang orang sapu tapak kaki baik ada dua keberkatan yang pertama keberkatan dapat itu ialah kita telah menyelesaikan tanggungjawab kita terhadap makanan tadi itu keberkatan sebab setiap benda ni mesti di mesti diakhiri tidak selesai satu perkara sehinggalah dia diakhiri. Solat ada awal, ada akhir. Waktu puasa ada mula, ada akhir. Haji pun ada awal, ada akhir. Tak ada orang buat haji, tak balik-balik. Dah. Dia ada waktu akhir. Bukan hidup, ada hidup, akhir dia mati. Maka setiap amalan itu mesti ada pengakhirnya. Pengakhir bagi makanan, pengakhir bagi perbuatan kesempurnaan makan, ialah membasuh tangan dan mengelap tangan selepas dibasuh. Ini, ini tengok teliti nabi dalam basuh tangan bagaimana. Nah saya kata sebut ni sebut tangan ni. Yang kedua, keberkatan yang dapat bagi orang yang basuh tangan selepas daripada makan ialah tanda sekian untuk memohon kepada Allah. Agar makanan yang kita makan tadi boleh membina kekuatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu SWT Ini keberkatan yang kedua yang didapati oleh orang yang basuh tangan selepas daripada makan Apa adab basuh tangan? Dalam adab basuh tangan ini, kalau kita buat penuh Yang pertama kena basuh tangan ialah tuan rumah kemudian diikuti oleh anak-anak, orang muda dan akhir sekali ialah orang tua. Tetapi basuh tangan lepas makan mesti didahului oleh orang tua, kemudian diikuti oleh orang muda dan dituruti akhir sekali oleh kanak-kanak. Ini adab dia lah, adabnya. Dia. dia macam kita makan, bila kita makan, kalau ada orang tua, dahulukan orang tua. Walaupun orang tua tadi basuh tangan paling akhir Dia kena diberi laluan untuk makan lebih dulu peraturannya Basuh tangan dia akhir sekali Tapi makan biar dia dulu Baik, jadi Siapa yang perlu didahulukan dalam makan? Yang pertama orang tua Yang kedua orang-orang alim Kalau adalah Tapi kalau duduk situ orang tua pun ada Dia dah tua dia alim dia alam lebih Kan? jadi yang ketiga ialah kalau suami isteri suamilah yang kena didahulukan makan ha, Kadang-kadang bini kita bang saya makan dulu ha, jadi dia ada ha, dia hidang balik-balik bang makan dia ungak-ungak kawan itu baru turun tangga dia sudah habis ha, sebab itu kan isteri itu melayan suaminya kan ha, bukan hidang Is, suami perlu dilayan Bukan dihidang Lebih baik dilayan tanpa hidangan Daripada hidangan tak dilayan Dia kadang-kadang Dia hidang elok-elok lah Hidang ha, makanlah bang ya Saya nak pergi bagi makan kucing ha, Jadi suami Bukan nak dihidang, dia nak dilayan kan? Suami makan, isi dilayan Kan kata kera beli itu ha. Baik Jadi itu basuh tangan Ya, okay. Manakala minum pun sama Minum Nabi kata Minum juga tangan kanan okay. Ada setengah ulama' kata Makan dan minum tangan kanan ni wajib Setengah ulama' kata Hujatnya kenapa? Kerana Nabi larang sangat Orang makan dan minum tangan kiri sehingga ada satu kisah dalam hati juga nabi pernah tegur seorang lelaki makan tangan kanan eh tangan kiri nabi kata makan dengan tangan kanan dia kata tangan kanan aku tak larat dia kata, nabi kata mudah-mudahan tangan kau jadi hak macam kau cakap terus limpek tangan kanannya jadi maknanya nabi larang keras boleh makan, boleh minum dan makan tangan tangan kanan Yang pertamanya Boleh dibolehkan ataupun diharuskan Boleh kita makan tangan kiri Iaitulah apabila Tak ada tangan kanan Jadi bolehlah makan tangan kiri Dan mungkin tak ada tangan Atau nak makan kanan juga Jadi siapa-siapa jadi, yang ada tangan kanan Tapi dia minum dan makan tangan kiri Maknanya sebenarnya Dia tak ada tangan kanan Sebenarnya macam okay. ya yeah? okay. timbul persoalan <tuh> dah pernah tengok dak orang minum macam ni macam belalai gajah <tuh> ni jelas dia bergerak dengan kiri dia tolak dengan kanan <tuh> dia mari mana sebenarnya <tuh> So, betul lah anda ingat okay. Alasan dia kerana tangan kiri kotor eh, Tangan kanan kotor Jadi tak boleh pegang cawan eh? Sebenarnya yang jadi kotor tu sebab pun kita minum pun tak ikut senang lah. Nabi akan minum air sama ada sebelum makan Ataupun selepas makan Selepas makan tu pun bukan turun minum Sebelum, Setelah dia mencuci tangan Ataupun setelah dia menjilat tangannya Barulah dia pegang gelat Ataupun bekas itu dengan tangan Kanan ya, Kita tak yang jadi tangan kotor tu sebab kita minum tengah makan Tu yang tangan kita kotor Nah boleh minum ketika tengah makan Dengan satu syarat saja Kalau dia tercekik ha, jadi, kalau, jadi kita minumlah Sama ada di awal makan Ataupun di di akhir makan Itu pun bukan seterusnya makan kan Itu sebab orang tua-tua pesan kan Ustaz kalau nak sihat Lepas makan jangan turun minum Betul tak orang tua-tua pesan Sebenarnya bukan orang tua-tua pesan Nabi dah pesan macam tu Cuma orang tua itu tak tahu hadis firman lah. Dia kira sihat saja Engkau kalau nak kahwin dua Lepas makan jangan minum Dia kira begitu saja Dia bukan ada hari firman Dia kira kuat itu saja Sebenarnya itulah yang ni, Nabi suruh ni. Jadi, kita cubalah makan dan minum dengan tangan hanat. Ha, jadi, nampak kecil ni. Tapi, dia berkesan kepada apa yang masuk dalam perut kita. Baik. Itu maksudnya. Yang keduanya, dalam uh, makan dan minum ini juga, kena baca bismillahirrahmanirrahim lah. Paling kurang pun baca bismillah. Sudah, so, jauhkah dah. dah, dah, dah. Bismillah al-Bahadah Comel lagi Bismillahirrahmanirrahim Bila lepahadah ambillah makanan itu Sikit kecil-kecil Makna suap kecil-kecil Jangan duduk suap besar-besar Suap kecil-kecil ya? Kemudian Diambil dari bahagian tepinya Jangan diambil di tengahnya Nabi kata Nabi kata kalau kita ambil makan Ambil mula di tepi Jangan ambil di tengah Kerana keberkatan pada makan itu Allah turunkan di tengah makan Maka kalau kamu ambil, ambil. Orang lain hilang keberkatan pada makan Ini Nabi sebut Jadi sebab itu orang tua-tua dulu kan Kalau kita cendok nasi dalam kuyuk Dia tak bagi kita ambil kat atas kan Dia suruh kita ambil kat tepi Habiskan tepi Ini orang tua-tua ajak kita dulu ni Rupanya dia tak tahu hati firman Kan macamlah juga kan nabi kan tak bagi budak-budak main waktu tu senja kan waktu tu pun mesti akan juga waktu senja jangan main nanti sorok satu copit dia cekap padahal nabi sendiri pun tak bagi kan tu syaitan ada semua semua kan ha, jadi bermakna ambillah di bahagian tepi nampak ayat sebelum dia ya maka yang be begitu juga dengan minum minum Ha? Jangan bernafas di dalam air Ataupun bernafas ketika minum Ada dua cara Pertama Kita berhenti dan mengalihkan bekas minuman daripada hidung, Ataupun kita berhenti mengalihkan muka daripada tempat minuman Itu dua cara Satu kita minum gitu betul kita pun bernafas Minum balik Bernafas gitu Tapi kalau tuan-tuan minum ini Bernafas begini juga Tak ada guna Ya, jadi sama ada cawan tu dialih daripada muka Ataupun muka dialih alih daripada cawan okay. ha, Ini kalau tak faham lagi berat Seperti belakang lagi Gini-gini semua siap Jadi itu cara dia Jadi kesimpulannya ha, Makan dan minum ini selain jangan-jangan banyak ya, juga Nabi Mak larang Tiga keadaan kita minum terus Nabi larang Pertama Selepas kita makan ni Nabi tak galak kita minum terus Bapa makan tu minum terus Nabi tak galak Boleh minum tapi Nabi tak galak Yang kedua Nabi tak galak minum terus selepas dia membuat kerja berat Seseorang lepas buat kerja berat tak boleh terus minum Dia kena rehat dulu baru dia minum Ya ni dah angka-angka ini kotor tu terus minum Dia tak boleh dia tengah penat Ya ha di tengah baki baikir kapal selam hak tak boleh selam tu ya, ada kapal selam tak boleh selam di mana tu? jadi tak tahu nama kapal selam tu nama kapal tak boleh selam baik jadi iaitu tak boleh minum terus lepas buat kerja berat melainkan kena berat yang ketiga minta maaf sebut Nabi tidak galakkan kita terus minum sebaik selesai bersama, bersama dengan isteri kita tak boleh Tidaklah aram Cuma Nabi tak bagi Nabi ni tak doktor tuan-tuan Tapi Nabi tak cakap ikut nafsu Itu saja Nabi tidak ahli saya Dia tidak doktor Tapi dia tak cakap ikut nafsu Jadi dia tak galak minum Selepas daripada bersama pasangan kita Kalau selepas pasangan kita pun tak boleh minum Tengah benda tu pun tak boleh minum Apa jangan ada ubat kerja Baik jadi itu beberapa uh, Secara rengkahlah panduan benda yang Kecil-kecil ni kalau kita tengok kecil Tapi benda tu besar sebenarnya ya? Sebab dia membabitkan benda Nak masuk dalam perut kita eh? ha, Habis, jadi rengkat cerita Nabi Ahmad takut umatnya Yang terlalu banyak makan Yang kedua Wamada Wamida naum, Wamatunnaum Yang kedua ialah banyak tidur Dia biasalah, dia kuat makan Automatik jadi kuat tidur Ha, ya, Jadi tak bagi tidur lah ha, ya? Kalau kita tengok Nabi tidur macam mana Nabi ni dia ada tidur yang Tidur yang biasa orang tidur Dan ada juga waktu-waktu Yang Nabi kebiasaannya dia tidur Ay, Waktu mana yang Nabi biasanya dia tidur Baik Pertamanya Ialah selepas dia solat Qabla subuh Azan-azan subuh Dia solat dan dia tidur Nabi sebut dalam hadis termizi Aisyah kata Nabi akan tidur di atas baunya maknanya tidur yang tidak membatalkan putubu lepas dia solat uh, sebelum subuh eh, kemudian dia tidur sekejap kemudian dia bangun dan dia solat pardusu, subuh ini biasa Nabi buat Aisyah kata begitu Hafsah pun kata begitu isteri-isteri Nabi biasa begitu sebab Nabi akan solat sunatnya di rumah, dia tak solat di masjid, solat, solat dia ni saya ingat Aisyah kata Sebelum subuh aku tengok Nabi solat Lepas tu dia pergi kepada Kawan-kawannya dia bersolat jamaah Sebelum zuhur dia solat empat rakaat Kemudian dia pergi bersama dengan sahabatnya Kemudian lepas zuhur dia balik Dia solat empat rakaat lagi di rumahnya Yang ni, Nabi membiasakan Solat sunat di rumah Ya ha, Tapi ialah rumah Nabi kan dekat itu Ya Tapi sebenarnya kalau kita boleh buat kita pun walaupun jauh, tak apa kereta kita masing-masing, Masya Allah kereta masing-masing ha? bukan takkan hak sedia dia. tambah macam-macam, nak, nak bagi laju tambah ekzoh besar, tambah penidai belakang bonet. tu, jadi semua ni untuk apa? supaya dia deras, pergi masjid jadi kita boleh solat sebelum subuh kat rumah, betul-betul dengan ha. kereta kan kereta macam-macam, ada kepak semua siap kan, ya. ha. ekzoh boleh masuk, wala lori punya besar jadi maknanya Tuan Tasniah itu kebiasaan dia tidur sebelum selepas daripada solat sebelum subuh. Yang kedua, Nabi sering tidur sebelum waktu Zuhur yang disebut sebagai tidur qailulah. Sekiranya seketika dia tidur sebelum Zuhur, lepas Zuhur dia tidur. Jadi kalau kita boleh buat alhamdulillah saya kalau tak boleh buat kau jangan buat. Tidur-tidur langsung lepas Jumaat. Aku <laughs> skip. Ah oh. <tid> Ini waktu-waktu yang Nabi biasa tidur ya. Dia, dia, kebiasaan dia buat macam itulah Kau lulahnya Sebab kau lulah ni Memudahkan untuk kita mulai Ada pun solat so, Tidur selepas solat sebelum subuh tadi ni Tidur kerana beri tenaga Mungkin karena Nabi semanya malam dah beribadat, peluk pada tidur takut mengantuk ketika menunaikan solat perdu subuh. Tapi apapun alasan alasan itu bukan satu sesuatu yang, yang yang yang yang kita ambil untuk kita buat. Tetapi apa yang Nabi buat itu tanpa alasan pun kita kena buat kan gitu. Nah, ya. ya, jadi itu waktu waktu tidur yang yang yang ini. Ya. Kemudian Nabi tidur dengan apa tu meletakkan tangan dia di pipi dia. Dia tidur di lambung kanan. Dia menghadap ke kiblat. Ah ha, ini cara tidur Nabi, kan? Ya, maknanya kita boleh tirulah. Ha, walaupun uh, cuma yang Nabi tak bagi banyak tidur, tapi bila kita tidur walaupun sekejap, bila kita ikut apa yang Nabi buat, insya-Allah ada keberkatannya. Ah ha, yang ketiganya yang Nabi takut ialah wal kasal, malaslah. Dia dia memang adik-beradik tu. Ma makan banyak, tidur malas dia itu tu, saja tidur. Ya. Tak nak malas, tak malas macam mana? Tidur banyak. Tak tidur macam mana? Makan banyak. Kan? Jadi kawal lah benda ni. Jadi bila kita kurangkan makan, maka insya-Allah kita akan kurang tidur dan bila kurang tidur, maka kita akan tidak jadi malas. Dan yang keempat, wada'ul yaqin iaitulah lemah ataupun hilang kekuatan keyakinan dia. Keyakinan pada apa? Keyakinan kepada Allah dan Rasul. Jalan sebab itu bila perut kita kenyang, dia akan jadi hati kita jadi berat segala. Perut kenyang, ya, jadi otak kita lemah semua sekali. Ha, sebab itu akhirnya membawa kepada lemahnya keyakinan. Sebab itu orang yang fikir makan, dia hilang keyakinan kepada agama Allah. Ah ha, jomlah kita buat dah Aku cari makan, susah nampak tak? Dia hilang keyakinan tu Itu maksud juga kata ulama kan. Karena fikir ke makan Fikir ke perut, fikir ke tidur dia Maka hilang keyakinan dia kepada Agama Allah subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan sekalian Karena itulah semua-semua benda ini Punca berlaku ini adalah sebab satu saja. Karena dalam diri kita ni ada penyakit Saya sebut dah bulan lepas Bahawa kita ni dia azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukan semata-mata Kerana dosa kita tak. Saya sebut dah berlepas Kalaulah kita dia azab ini Semata-mata kerana dosa kita Maknanya tak padan Tak padan dengan dosa Dengan balasan yang kita nak terima Tak padan Satu waktu kita tinggal solat Saya sengaja apa balasan yang Allah nak bagi? Seribu tahun. Betul tak, Masih? Ha. Satu waktu kita tinggal solat pardu, seribu tahun Allah balas. Padan tak ni? Tak padan. Sampai seribu tahun. Buat apa tu tiga hari, sudah lah. Kalau kita pikir. Baik. Orang perempuan. Dia pakai tudung kan? Pakai tudung, tudung Kalau ni pelik-pelik. Silahkan. Dia kalau tudung tutup aurat dia tak lama. Dia nak menggayakan tudung tu. Yang dia lama lah. Pusing sini, pusing sini, terbelit sini. Lah lah, mungkos tengkok. Ada tudung baru saya tengok baru dalam TV. Dia, dia belit tengkok dia. Saya tanya dekat kawan ibu, kak Syak Alam. Ni tudung nama apa? Ya saya tahu tudung bawai. Tudung uh, apa tu? Yang ikim itu saya tahu ni. Eh. Ni tudung dia belit tengkok ni. Saya tanya ni tudung apa makcik? Tudung Zirapah, dia kata. Tudung Zirapah. Saya pergi sebut dekat kuliah kawal ibu tempat lain. Dia kata, mana ada Tudung Zirapah, Ustaz? Okay. Orang Sya'alam kata, dia bermain-main Ustaz saja. <tudung> Nah, saya tak tahulah tapi kalau ikut gambaran tu memang macam macam gerakpak sungguh. Jadi tempuk panjang. Baru ni kita pergi Sarawak buat, buat dakwah kepada laman kita jumpa dengan kaum hak letak besi kat tekok. Sebiji macam tudung. Baik. Jadi hak lama tu jenis tu, terpusing-pusing, terpusing-pusinglah ni. Lah. Depan tak tutup, belakang panjang. Ha ni tudung zaman lawa ni. Baik, kita pakai tudung makcik, ha? tiba-tiba keluar rambut kot ni Keluar rambut dia, tebelit-tebelit sangat, keluar rambut ni Orang pun teguk kita, kakak-kakak -kak -kak tu nampak rambut keluar Orang teguk kita, tak apa-apa, apa, memang saya nak tayang Dia sebut, memang dia nak tayang rambut ni, ni Apa Nabi tengok dalam Israq Merat, orang perempuan yang dedahkan auratnya Apa Nabi tengok dalam Israq Merat? Allah gantungkan rambut tadi di pohon api neraka Betul kan? Padan lah? tak? padan hanya jedah rambut Allah gantung rambut tu di pohon neraka Tak padan Kalau kita tengok pada kesalahan, Tak padan Apa-apa gantung ni kan? Diri dua tiga jam sudah lah. <tuh> Kalau tengok semata-mata kepada dosa Memang tak padan Tetapi kalau kita kaji Kenapa Allah mengadab kita? Tidak ada lain, adalah kerana aba waskbarok. Pertamanya enggan. Kenapa enggan? Sombong. Kenapa tegar? Kenapa enggan nak tutup rambut habis? Sombong. Sombong sebab apa? Nak tayang rambut dia hak lawa pada diri. Tidak. Baik. Baik. Sebab itu macam mana kita nak buang sombong? jadi kita dia azab kerana sombong dan sombong ni pula dalam diri kita ada jadi macam mana kita nak buang sombong ni ok kata Imam Razali cara nak buang sombong ni yang pertama kenal pasti kenapa kita sombong tak kenai punca tak jumpa ubat kan macam begitu tu tengok ubat macam mana ni pening kepala penadol bisoy penadol gauk penadol lompuy semua penyedar, cari amana puncak kaki dia bawa bagi ubat. Macam tu juga dengan kenakik sombong tadi. Kenapa kita sombong? Cari puncak. Dah lupa kita sebab kita sombong tadi ini berdepanlah dengan kesombongan ini. Percaya? Macamana? Okey, kita ambil contoh. Nah? Lepas kita sombong sebab apa? Sebab duit kita banyak. Dalam account jadi ni dah ni duit banyak. Duit banyak ke mana? Dalam akaun Angka 4 juta, 5 juta Baik, ambil akaun pun Letak depan juta Tengok angka 3 juta, 4 juta kan Baik Bila dah duduk, lupa benda sombong Tanya dua soalan, kata Imam Jadi, Imam kata Pertama, tanya kalau aku mati sekarang ini Kemana duit belakangnya yang kita sombong sangat dengan duit tadi ni Kalau kita mati hari ini, Duit ni nak bawa ke mana? Baik Satu Jawapan tak ada lah Jangan ada jawab lah. Baik Yang kedua Duit yang banyak ni Apa manfaat kita dapat? Apa manfaat? Kalau kita mati hari ini, Apa manfaat? Diwarisi oleh waris tetangga kita Baik Satu Kalaupun tidak 100% hilang Sombong Paling tidak tidak Mula menyedarkan tadi Bahawa duit ini tidak bukan sesuatu Yang boleh disombongkan Sebab Iblis dilaknat oleh Allah Sebab apa? Sebab sombong Kenapa dia sombong? Kerana dia dicipta daripada api Sedangkan yang cipta dia Daripada api itu siapa? Allah Dia gunakan purihan Allah Lawan Allah Allah tadi Macam tadi kita sombong sebab apa? Sebab duit kita banyak. Siapa yang bagi duit kita banyak? Allah. Kita gunakan kurniaan Allah nak lawan Allah. Sama dah dengan iblis? Sama. Sebab itu kita dia agak dengan sebab sombong kita. Baik, nanti kita sombong sebab apa? Kenapa kita sombong? Kereta kita. Macam mana kita nak buat? Pagi-pagi esok buka garage, kita tengok kereta kita. Saya pernah, saya pernah pergi Brunei. Ya, ada hai sikit duduk satu rumah tuan dia pergi saya keluar rumah tu saya kira kata dia kat garis ada lima puluh biji oh yoo bila dia nak pakai sehari satu pun sebulan tengah baru habis baik Okay. kita bangga banganglah okay. kita dia. kita buka Quran, kita tengok kereta ni. Kat sini kata kita alfat, istimah, ada ni panjang-panjang. Kalau topi ada tapi kepala kereta api pun ada dalam rumah dia. Baik. Kita tengok, ni kereta kita. Banyak kereta kita ni. canggih-canggih kereta Canggih -canggih kita. Baik, tanya soalan yang sama Kalau aku mati hari ini, aku ke mana kereta ini? Pertama nak cuba kita tanya. Kita mati hari ini, Bolehkah mayat kita diletak dalam alfad kita? Siapa nak bagi? Bini kita pun tak bagi. Kau boleh letak mayat abang dalam alfad? Weh jangan Ustaz, tolong. Dia dah mati sejak dia jadi hantu nampak. Bini dia takut kat lelaki dia. Dia tahu lelaki dia jahat. Kalau naik alfad jadi hantu. Itu dia takut. tuan mayat. bayang. Bolehkah mayat kita diletak dalam estima kita? Bawa pergi kubuk. Tak ada sapa yang bagi. Kereta mana yang bawa mayat kita? Ni. ada Hadikat masjid. Hadikat tak susah hidup. Dah hidup nak mati bayar. Macam injil gerbong. Tengah jam bawa putri. Lepas usian. Kita gelap-gelap. Kita bangga dengan kereta kita. Bila kita mati. Jenazah kita pun tak boleh bawa mayat kita. Nas kenapa kita bangga dengan kereta kita? Kita dibawa dengan kereta jenazah mesti. Yang dalam kereta jenazah Mesir ini bawa orang yang pernah kita hina dulu. Orang miskin, orang yang tak berkeluarga, orang yang sebatang kara, yang pernah kita hina, hari ini mayat kita yang kita bangga dibawa dengan kereta jenazah yang sama. Di mana kita boleh bangga dengan kereta kita ini? Sebab, Sebab itu di mana orang tanya... ...kalau aku mati sekarang ini... ...macam mana kereta? ini? Nak bangga apa-apa? Sebab sekejap... ...ha? Raja-raja punya banyak kereta. ...tarik pakai tali... ...sejak ni bukan nak hina dah... ...pipu... Bu ...tarik buat apa? Kata pun nak bangga... ...tapai ada... Tuan Tuhan. Dia panggil, apa panggil? Padan dengan kita sombong dengan sebab kereta kita ni? Padangnya dia. Mayat kita sendiri pun tak leh dibawa dalam kereta kita. Sedangkan masa dunia dulu, ya Allah, kita bangga dengan kereta kita ni. Mestilah. Masya-Allah. Anak pegang temp anak Pegang tim tempur dah. Bila mati, mayat kita sendiri tak boleh naik reta-reta. Nak bangga, buat apa? Baik. P no. 3. Hak biasa orang cantik. Oh Hak biasa orang sombong kerana cantiknya. Baik. Lah kita cantik kan? Walaupun sebenarnya cantik kita ni tak sama macam Nabi. Nabi, tak tengok dia cantik. Kita, ada orang kata cantik. Ada orang kata tak cantik. Hata ratu cantik pun orang kata ada yang kata tak cantik. Jadi layakkah kita de berbangga dengan kecantikan ini? Sedangkan cantik ini ada orang kata cantik, ada orang kata tak cantik macam saya. Memang orang kata tak cantik walaupun ramai kata cantik. <tik> <tik> <tik> Tapi maknanya ada lah orang kata, -kata cantik eh? Baik tak apalah. Kita cantik ya. Eh? Lah berdepanlah dengan kecantikan itu. Macam mana Ambil peremin tengok Tengok kita cantik sungguh Ya-ya, perempuan yang cantik, kulit tegang Semua elok lah Baik, kita tanya Kalau aku mati hari ini Kemana kecantikan ini? Mana kita nak bawa ke kecantikan ini? Kulit tegang Kecantik mana pun betul betul -seti badan kita Bila mati Jadi makanan ulat-ulat dalam kubur tak bangga sangat cantik pergi tayang ke orang pergi tayang sini mati jijik di ulat makin tegang lagi sedap ulat makan nguk-nguk macam pokok lepoh <tuk> layakkah kita bangga dengan benda ini sombong dengan perkara ini jangan nah. duduk sombong ya? cantik macam mana pun masuk kubur ulat makan okay. baik yang selalu juga orang sombong Ialah tentang anak-anak Orang oh, sombong juga lah. uh, Anak nombor orang Nombor satu Orang tanya berapa orang <tuh>. Dia pun Satu duduk ke Haiti Satu duduk kat Kapuja cerita, eh? Orang tanya berapa orang Jawab, tanya soalan sudah lah Ini jenis tak lulis perasaan bahasa Melayu ini. Tak jawab apa soalan Jawapan panjang tapi tak kenal soalan nah, Anak orang macam. Tujuh Sudah lah anak. anak wajib Tujuh Nombor satu duduk London Nombor dua duduk. Masya Allah Baik Tak payah tunggu kita nanti Kita sakit kan Lantar ke hospital Kalau kita sakit laki-laki Pesan kat bini kita mina. Besok tolong bawa ya Gambar anak-anak Mbak -anak, main Asa nak tengok Besok bini kita bawa gambar anak-anak kita Baik Secara jujurnya lah tuan-tuan sekalian. Bila kita tatap gambar anak-anak kita. Kita nampakkah jawatan dia? Masa tu? Kita nampak dah jawatan dia sebagai seorang doktor pakar? Nampak dah? Tak nampak. Kita nampak dah jawatan dia sebagai ketua hakim negara? Tak nampak. Kita nampak dah jawatan dia sebagai ketua polis negara? Tak nampak. Yang kita nampak mana anak mana yang boleh baca Quran kalau aku mati hari ini? ini secara jujurnya layakkah kita berbangga dengan anak kita yang dulu kita ada cerita ke orang semua orang tanya berapa orang kita cerita kejapah siat dan gadis akhirnya ketika kita dah ada tanda-tanda mati kita ni tahu kita nak mati tahu cuma kita tak tahu itu tanda kita nak mati kenapa aku tak berasa macam ni, ni? rupanya tanah nak matilah tengok gambar tak nampak dah ni jawatan anak kita tak nampak dah yang kita nampak kalau aku mati siapa nak jadi imam ni tengok muka banglung tak nampak tengok anak Allah anak tengah pun, masya Allah. acu ya ilah ya bahasa tu berlarulah membuka merata pilu sedih dalam jiwa kita dah tak nampak lagi jawatan besar cuba kita fikir macam ini dahulah kesombongan itu akan terlenyap daripada diri kita tidak ada sebab untuk kita sombong, kerana semua benda yang kita sombong itu anugerah Allah dan bila-bila masa juga Allah boleh ambil dan kadang-kadang dia tidak memberi manfaat apa-apa kepada kepada kita ha, ini cuma kita fikir, gelak-gelak ya. juga ha, tak gelak langsung eh, susah pula langsung tidur semua saya pun kena tak gelap, saya pun tidur Habis, jadi Tiga benar yang Nabi Yang Nabi apa tu, yang Nabi amat takut Yang berlaku kepada umat dia Yang pertama, perut besar Ataupun banyak makan Banyak tidur Malas, dan lemak Kaya, keyakinan dia kaya. Bukan kaya-kaya ni, kaya kepada agama Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Habis satu hadis Baik Allahu Allah akbar. Seterusnya. Idza adaitumus salata fa'alaykum bis sakinah. Fama adraktum fa wama fatakum fa atimu. Rawahu Shu'ayb. Ah, nak ,да, ucapkan. Jadi kita baca terjemah al-ulah yang dulu bilang Daripada Bukhari dan Muslim Nabi kata Bila kamu apabila kamu mendatangi solat ya, Hendaklah kamu berjalan dengan perlahan-lahan Kita sampai tu orang tengah solat ha, Jalan pelan-pelan Maka yang mana atau setakat mana kamu dapat mengikut imam seholatlah so, kamu dengan dia dan yang mana terluput hendaklah kamu sempurnakan Rawahul bukhari dan muslim hadis ni cara kita bila mari itu tengok orang dah solat jangan duduk berlari-lari jalanlah dengan tenang yang sempat ambil yang tak sempat tambah cuma yang jadi masalah orang Melayu kita lah ha, ini orang Melayu kita lah ya orang Melayu kita tapi tak duduk Malaysia orang Melayu kita duduk tempat lain bila saya saya tengok-tengok perhatian Bukanlah saya jadi pemahati dah Cuma kadang-kadang duk nampak Orang kita ni Kalau dia mari solat Ketiga itu imam dah sujud Kebanyakan kita tak angkat takbir dan terus sujud Sebaliknya tunggu Pak Imam bangun Untuk rakaat berikutnya baru dia angkat takbir dan mengikut imam kan? Ini biasa lah ni Dia bawa sembah ke Mekah garu merata imam tu sujudnya ya, dia malah nak angkat takbir tu sujud, tak nak, dia nak tunggu bangun, kia baru dia nak ikut garu macam tunggu pun imam bangun tuan tak masuk saja, imam sujud, angkat takbir, terus sujud kenapa? pertama sekali, kita dah berada dalam keadaan kita mampu untuk melaksanakan solat Kenapa tak terus berada lebih lama ketiga solat Kenapa pernah masuk lambat Sedangkan kita dah duduk di tempat Untuk menunakan solat nah, Jadi ni kita kena tukar eh? Maknanya mari imam duduk Masa bila pun kita terus duduk Kecuali imam dah keluar semaya tak bolehlah. Eh? Maknanya kalau imam tengah sujud pun, Kita ambil terus sujud Bukan tambah lah Bukan perlu dia tunggu sampai dia berdiri Kalau Korok kanya susah apa sebagainya kan Ah ha, ini pun perkara yang perlu kita ingat ya dalam ibadah solat kita. Ah ha, cukuplah dekat punalah. Ha, bulan depan insya-Allah jumpa lagi ya tak lama-lama sangat. Ya, biar betul paham tak lama ya. Jadi yang baik daripada Allah yang tidak kelemahan dan terbuat pada diri sendiri uh, bagi yang nak uh, Talbina ada nanti di lepas solat tu boleh dapat ke bawah sana. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia